Dneska uděláme první e, místo na otázky, protože jsme toho probrali hodně a skoro žádné otázky nebyly a já si nejsem jistý, jestli vše bylo správně jestli, e, rozuměno. Hm? Tak povídaj první. No, já bych se chtěl zazenom na jednu věc. Jestliže třeba v učení pouhého vědomí vlastně vše vzniká jenom ve vědomí takhle, jak je možný potom definovat, řekněme, na nás, je něco, co, co by se dalo nazvat jako nezávislá objektivní realita mimo nás, nebo vše se formuje ve vědomí. A v případě, jaká bude odpověď, jak je možný postupný poznávání světa ve smyslu třeba vědy. Že vezmeme si, že třeba před, dvouma, třeba před dvěma tisíci lety lidi nebyli schopni létat, tak jestli je o to, že je tady nějaký penzum, Možností, jak uchopit vnější realitu, nebo ta, která se nám zavuje ve vědomí, vzhledem k tomu, že jsme se zrodili v karmickém zrození jako lidi, to znamená, jsme schopni třeba lítat, dokonce jsme schopni letět do vesmíru, což před mnoha stovky let nebylo myslitelný. A nebo jestli si opravdu všechno vytváříme ve vědomí a je to jenom nějaký kolektivní paradigma, co je možný a co možný není. A nebo jestli je nějaká realita, kterou my jsme schopni popsat to, který nazývám jako vědomí lidských bytostí, který je třeba vhodný pro realizaci prav... nebány. Kdyby bylo možné popsat nirvánu a popsat, co je to takovost, tak všichni by se snažili. Hm? Ale protože to není možný popsat, není možné to vyjádřit, proto všichni se snaží o všecko jiný než o nirvánu a než o poznání takovosti. Dneska jsem o tom mluvil právě pro brazilskou komunitu. Význam buddhismu je v poznání nejáství. Jestli lítáme do vesmíru, nebo nelítáme do vesmíru, jestli se země točí tak, nebo jinak, jestli Padají planety, nebo nepadají, nepadají planety. Ten stav, jestli je Buddha, který ten stav učí, nebo není Buddha, který ten stav učí, ten stav takovosti, stav nirvány, stav naplněné skutečnosti, ten tam je nezávisle na Budhovi, který ho učí. A je neoddělitelný od vědomí bytosti. Vědomí bytosti má aspekt neplnosti, ale právě v té neplnosti, v té přechodnosti všech jevu, v tom zákonu eh, příčiny a důsledku, se nachází to plné. A to plné buddhismus je právě zajímavý tím, že to plné nemůžeme hledat kromě našich smyslů, kromě naší zkušenosti, právě v naší zkušenosti můžeme najít to plné. Budha je právě symbol toho plného. Proto když slavíme vesak, tak slavíme tu plnost, kterou Budha dosáhl. Jestli lítáme do vesmíru nebo nevítáme do vesmíru, ta plnost tam je. A ta plnost je, osobnění té plnosti je, je Budha což znamená probuzení. Probuzení o čem? No o právě o té plnosti nejáství, která se nedá chytit myšlením. Přestože se nedá myšlením chytit, ona tam je. No to je ten paradox, ve který vlastně všichni žijeme, Přestože ve všem všichni žijeme, většinu z nás tento paradox vlastně nezajímá, protože jenom chtějí to, co se dá chytit. No ale právě to pl, ta plnost mirována se nedá chytit. A v tom je ten paradox. Jestli lítáme družícema a jestli se dostáváme do jiných planet, to z hlediska této plnosti nehraje žádnou roli. Hm? Protože to lítání do vesmíru a tak dále nemůže změnit ten skutečný stav věcí, jaký je a ten skutečný stav věcí tam je. Jestli ho Buddha učí nebo neučí, ten tam je, vždycky byl a vždycky bude. No ale to lítání do, družic, do družice, ty tam nebyly, teď tam jsou, a třeba za nějakou dobu tam zase nebudou. Kdo ví, co se stane? Hm? Tak aby ty hledáš, plnost v racionalitě, ale tam ji nenajdeš. Právě proto e, e, smysl světa jsou bytosti. Bytosti dávají tež e, světu smysl. Ale většina z nás se po smyslu neptá. Nezajímá je smysl. Zajímá je jenom toho, co můžou chytit. Ale ten smysl nirvány se právě chytit nedá, protože je to vlastně poznání toho, co jde proti proudu. Proto Buda učí, že anjáhy lábu upanisa, anya nibá nagámini, état yata bútam kohoti budasa. Jiná je cesta za osobním ziskem. My všichni jsme orientovaní na osobní zisk. Jiná je cesta do nirvány. Jestliže to poznáme tak, jak to skutečně je, stáváme se žáky Buddhy, probuzeného. Buddha se probudil, protože poznal něco, co přesahuje rámec naší existence. Přitom to není neexistence. Kdyby to byla neexistence, no tak to je popření existence. Ale Milván není popření ničeho. To je dokonalost všeho, co vlastně existuje. A ta dokonalost přesahuje existenci a neexistenci. Protože není ani tady, není ani tam, a není ani mezi tím. No a kde ji najdeš? Hm? Dub na zahradě. <laughs> No, tak to máš návod k uvažování. To je právě člověk pozná, když správně uvažuje. No, ale my neuvažujeme správně, co se týče smyslu života. Co znamená uvažování? Uvažování je Vlastně vitarka. Vytarka je od sanskritského korene úha, uh, což znamená český uvažovat je tež vlastně, spojený asi s tímto korenem úha. Uh. Musíš uvažovat o tom, co plní hm, tu neplnou existenci. A to, co plní tu specifika buddhismu, je, že to, co plní tu neplnou existenci, to není něco, co je mimo tuto neplnou existenci. Není něco, co je mimo nestálosti. Ale je to to, co ty nestálosti dává hluboký význam. Jaký význam? Hmm? Starý student buddhismu, hodza význam nejáství. Hmm? Nestálost má význam nejáství, jenže my bytosti popletené v nestálosti nejáství nevidíme. No a právě proto se nacházíme ve stavu, kterému se říká samsá. Lepíme jednu věc na druhou. No a vytváří se co? tak. Karmické retězy, ve kterých žijeme. Nikdy se z karmických retězů nemůžeš dostat. Tím, že pojedeš na nějakou jinou planetu nebo družici, nebo eh, že budeš lítat, tím se z karmických retězů nemůžeš dostat. Z karmických retězů se dostat tež nedá, ale dá se je prokouknout ve smyslu nejásti. A to je moudrost. Aby si prokoukl ve smyslu nejáství, musíš poznat čtyři vznešené pravdy. Čtyři vznešené pravdy je jedna pravda. Jedna pravda plnosti v tom, co nikdy samo o sobě plné být nemůže. Hmm? Vidíme to stejně. Tak ještě nějaké otázky, než se pustíme do čtyř vznešených prav, který vlastně důležité je, že to, co jsme se učili, striktně řečeno je oblast samaty. Hm? Teď oblast samaty z hlediska praxe žáků. v jak už jsme se zmínili, v severní tradici praxe samaty a vypasany se vlastně nedá oddělit. To je specifika též tohoto textu, který je adresován žákům. Žáci získávají probuzení na základě správného rozlišení. Hm? Žák získá probuzení na základě správného rozlišení. Náš text, popis čtyř znešených pravd je tež vlastně na základě logiky správného rozlišení, což je logika žáků, kteří chtějí dosáhnout stav arahata. Stav arahata je stav bez mentální strasti. Stav bez mentální strasti je stav nirvány se zbytkem. Přestože žijeme v pěti agregátech, jinak žít nemůžeme. My na těch pět agregátů neulpíváme. No a tím pádem se vlastně skutečnost naplní. No ale naplní se správným rozlišováním, protože nirvana není samsára, samsára není nirvana. Teď specifika severní tradice je, že vlastně poznání takovosti, samády takovosti, je vlastně šamata, která se od vypašany nedá rozlišit. V tradici tervádové, v jižním buddhismu, je vlastně šamata, trénink v šamatě je oddělen od tréninku ve vypašaní. Ale trénink v šamatě je vlastně předpoklad k vypasaní. Trénink v šamatě my můžeme získat, aniž jsme byli buddhisti i nebuddhisti, můžou uspět v šamatě. Ale aby jsme dosáhli probuzení v buddhistickém smyslu, Musíme praktikovat vipašanu. Aby jsme si osvojili a šamatu, musíme mít šíla, musíme mít disciplínu. No a jestliže tu disciplínu máme, můžeme si osvojit šamatu. Aby jsme získali vipašanu a vypašana je Synonym moudrosti, paňa a vypašana jsou synonymy. Jaké moudrosti? Na základě správného rozlišování. Vy znamená rozlišovat. Pašiaty znamená vidět. Vidět na základě správného rozlišení. No a aby jsme správně rozlišovali, nestačí mít disciplínu Nestačí mít koncentraci, musíme mít učitele. To jasně, texty, ať už se učíme jakoukoliv buddhistickou tradici, na Vypašanu potřebujeme učitele. Sám z knížky Vypašanu nemůžeš získat. A též. Texty vysvětlují vypašanu spíš podle scholastického pochopení, ne podle vlastně praktické zkušenosti. Protože je to těžké. Můžeš jenom popsat metódu. Ale co v tý použití té metódy opravdu ty zažíváš, to se popsat nedá. Čili eh, předpoklad úspěchu ve vypašaně je kompetentní učitel, který sám tu zkušenost nejáství má a může tu zkušenost nejáství předat. Ať už eh, stylem eh, Zenu, nebo stylem teravády, nebo stylem tibetského buddhismu, hm? má tu zkušenost, přímou zkušenost Abhi Samaya. Abhi znamená směr, získal správný směr. To znamená přímou realizaci. Prýmá realizace je správný směr. No ale aby jsme se do toho správního směru dostali, musíme správně uvažovat. Tady je vitarka. Hm? Vitarka je, jak jsme řekli, skorzené úh. Uvažovat, úh. Tím, že uvažujeme, se vlastně nastavíme na přímou realizaci. Uvažujeme o čem? Uvažujeme o tom, co nám učitel Jestliže uvažujeme jenom o knížkách, no tak těžko přímo realizace získáme. To není možné. Protože ta přímá realizace je nad slova. Slovy se nedá spolostředkovat. ale my, v co věříme většinou, to jsou slova, ne realizace. Bez slov se k té realizace nedostane, ale o těch slovech musíme uvažovat. A aby ty slova měly odezvu, potřebujeme mít Víru. Jestliže nemáme víru, tak ty slova žádnou odezvu mít nebudou. Jsou lidi, kteří studují buddhismus, vědu, probuzení, aby kritizovali buddhismus. Takoví jedinci se nikdy nebudou schopni uvažovat tak, aby se nasměrovali k, k k realizaci. A bez nasměrování k realizaci, my se, my nebudeme mít, aby samé, my nebudeme mít přímou zkušenost. To není možné. No a aby jsme získali, Moudrost prímé realizace, jo, v vysudí maga je krásný příběh. Aby jsme získali přímou realizaci, potřebujeme ten, kdo může sáhnout na primou realizaci, to je koncentrace. Bez koncentrace žádná přímá realizace nemůže být. Jestliže ta přímá realizace došla k plnosti, ať už stav Arahata nebo probuzeného Bolisatny, to samády nás nikdy neopustí. Proto jsme probuzeni, jsme budhou, protože samády nás neopustí. Samády, kromě koncentrace, má tež v Indii význam probuzení. Vstoupit do samády znamená získat probuzení. Ať už jako živý, či ve stavu umírání, ve stavu přechodu na druhou stranu. Vstoupil do samády znamená vstoupil do e, přímé realizace. No, vstupování do přímé realizace jako všecko je proces. Aby ten proces uspěl, potřebuje mít e, jisté podmínky. Nejdůležitější podmínka je ta koncentrace. Ale správná koncentrace, to je právě ten příběh ve Maga, tři přátelé chtějí obětovat květiny, dejme tomu, řekněme, eh, bohyni moudrosti. Bohyně moudrosti je panna pragya paramita, je transcendentální moudrost. V Nepálu, v Tibetu, transcendentální moudrost je představovaná jako krásná žena, jako Sofie. Hm? Sofie, moudrost je krásná žena. Proč moudrost je krásná žena? Protože je to nejkrásnější to, co může člověk dosáhnout. A je to něco, co vlastně je vnitřní krása. Vnitřní krása je daleko důležitější než vnější krása. Můžeme mít vnější krásu, ale být bez vnitřní krásy. Vnitřní krása je moudrost. A my chceme obětovat moudrosti. Aby jsme obětovali moudrosti, potřebujeme koncentraci. No a tři přátelé chtějí obětovat květiny bohyni moudrosti. Jeden lape po kvetech na stromu, ale ty větve jsou příliš vysoko, tak tam nedosáhne. no tak eh, druhý přítel nastaví záda, stoupne si na záda, no a teď je výš, už dosáhne na ty květy, ale protože není stabilní, no, tak spadne tež. No a přeskočí tretí přítel a řekne zase vylez na ty záda a polož mi ruku na rameno. No a pak budeš mít pevný postoj a můžeš natrhat, kolik květů potřebujeme Scházej je dolů do košíku, my je sebereme a společně budeme obětovat Bohyni moudrosti. Bohyni moudrosti, transcendentální moudrosti. Aby jsme získali plnost, musíme mít transcendentální moudrost. Bez transcend, ať už se snažíme jako žáci nebo jako satové, bez transcendentální moudrosti my se správně nenasměrujeme. Není to možné. Aby jsme se správně nasměrovali, jak už jsem řekl, musíme správně uvažovat. Ale my neuvažujeme správně. My uvažujeme správně, aby jsme získali osobní zisk, ale neuvažujeme správně, aby jsme získali plnost. A získat plnost je jedna cesta, získat osobní zisk je zase jiná cesta. To neznamená, že ty cesty se nedají križovat. Ale aby je mohl člověk križovat, musí být dobře nasměrován, musí mít transcendentální moudrost. Pak osobní zisk bude tež vlastně ve smyslu nejáství. No a kdo je ten, který chce sbírat ty květy, aby je obětoval bohyni moudrosti. To je koncentrace. Bez koncentrace my nemůžeme získat transcendentální moudrost. Není to možné. No ale koncentrace sama nestačí. Třeba ty záda, na který se, na který se ta koncentrace stoupne, aby byla podpořena. No a ty záda není nic jiného než správny, správné úsilí. Bez správného úsilí koncentrace nedosáhne transcendentální moudrosti. Není to možné. No a správné úsilí nestačí. Sice koncentraci zvedne, ale nestačí na to, aby dosáhlo transcendentální moudrosti. Aby správná koncentrace a správné úsilí dosáhlo. Přímé realizace potřebuje si spoléhat na to, čemu se Říká vdělá pozornost. saty. A saty to je to rameno, o které se koncentrace, která byla vyvýšená správným úsilím, opře, No a pak tři přátelé společně natrhají květy, které obětují transcendentální moudlost. No a tím pádem se správně nasměrují No a e, získají přímé poznání toho, co vlastně e, existenci, ne, neúplnou existenci plní. Jestliže poznáme to, co neúplnou existenci plní, e, máme přímou zkušenost buddhismu. Vědy, probuzení. No, jinak my vlastně pouze prežvikujeme hesla. Tak je velice důležité, aby člověk se správně nasměroval no a to, tu zkušenost, kterou získá, se nedá vysvětlit. Přesto ji nutně vysvětlujeme. A vysvětlujeme ji pomocí čtyř vznešených pravd. Čtyři vznešené pravdy jsou objektem realizace vypasany, správného rozlišování. Jak už jsem se zmínil, správné rozlišování je cesta, Žáku. cesta bodhisattu tež potřebuje správné rozlišování, ale v rámci správného rozlišování, to znamená nejáství toho, co je přechodné a poznání Neúplnosti v přechodnosti dodává dimenzi konečnosti, transcendentální moudrost, takovosti. Čili to, co je přechodné, to, co je neúplné, Strastné, to, co nemůže být vlastním já, to je takovost sama. A takovost je eh, neduální poznání, ve kterém eh, Samsána a nirvána též tvoří jeden celek. No a toto neduální poznání, jestliže meditujeme z hlediska poznání bodysatvů, poznání transcendentální moudrosti, která je matka všech bodysatvů, toto poznání je součástí naší zkušenosti. My nejsme odděleni od samého počátku a nemůžeme být odděleni od stavu plnosti. Stav plnosti je něco, co je neoddělitelné od naší běžné zkušenosti. No a my stále hledáme ten stav plnosti jako něco, co je, jiné než obsah naší zkušenosti. No a teď specifika tohoto textu, kterým se zaobíráme, je Genius Kumarajin, že se nám snaží prostředkovat tu plnost právě v rámci tradičního poznání žáků. To tradiční poznání žáku je též, jak učit sutry transcendentální moudrosti, je též nic jiného než takovost. No a takovost je nevysvětlitelná, neuchopitelná, nepochopitelná. ale přesto v ničem nevyvrací tu zkušenost neplnosti, kterou, která tvoří náš každodenní život. No A to je důležité pochopit, aby jsme vlastně pochopili hluboký význam toho učení, jak spojit šamatu a vypasanu v jeden celek. No a v našem textu jsme to měli častokrát, kdy čistá šamata je spojená s vypasanou. Vypasana není jen na základě skutečnosti, aby jsme praktikovali vypašanou, musíme poznat zkušenost, musíme poznat skutečnost. Z hlediska žáku. skutečnost je pět agregátů, je 12 sfér poznání, osmnáct elementů poznání, čtyři vznešené pravdy, závislé vznikání, to je všecko sféra Moudrosti. No, ale tato sféra moudrosti je založená na rozlišování. Rozlišování skutečnosti. Teď máme pravdu nejvyšší, nejvyšší v rámci rozlišování a máme pravdu nejvyšší v rámci nerozlišování. Pravda nejvyšší v rámci rozlišování je, že zkušenost země je zkušenost tvrdosti, zemi můžeme zničit, ale kdykoliv bude země, bude zkušenost tvrdosti. Tu se zničit nedá. Proto to, co je nezničitelné, je skutečná realita, která se nedá rozbít ani logikou, ani pěstí, ani ničí. Hm? Naše početky je stav neustálé změny. No a ty tvoří naši relativní zkušenost. No ale Počítek samotný je přijetí zkušenost objektu. No a to přijetí objektu, jako přímá zkušenost objektu, jako příjemného nebo nepříjemného, nebo ani príjemného, nebo ani nepříjemného, no to se nedá zničit ani logikou, ani pěstí, ani čímkoliv. No a proto je to eh, z hlediska eh, relativní relativity, to znamená relativity procesu změny, relativity, kauzality. To je ta nejvyšší realita. V této nejvyšší realitě vlastně ty věci jsou nezničitelné. A ty věci se pak stávají objekty vypasané. Čili není bytost, existuje pouze z hlediska eh, relativní reality. No ale protože se dá rozbít a to všichni víme: bytost celé dá lehce rozbít. Žijeme v době COVIDu. Hm? Kolik, kolik bytostí COVID rozbil? Hm? Bytost se dá rozbít. Ale ty složky bytosti, přestože bytost bude rozbitá, ty složky bytosti, jako přijetí objektu, počítek, jako vnímání. Ať bytost tam je, nebo bytost tam není. Kdekoliv je bytost, tam tyhle složky budou. A nedají se, bytost se dá rozbít, ale tyhle ty složky tam budou. Pokud bytost existuje tak tam budou. Ale tenhle, tahle bytost odejde, tamta bytost odejde, ale pokud bytost je, tak ty, pokud svět existuje, tak ty složky tam budou. No a ty složky, těm se říká paramata nebo paramarta z hlediska té nejvyšší reality. Jestliže jsme poznali tu skutečnost z hlediska nejvyšší reality můžeme poznat to, co jde nad tuto skutečnost. No, a to je ta transcendentální moudrost. V transcendentální moudrosti všechny tyto složky existují, ale. Presno, ne, nejsou plné, pokud nepoznáme nejáství, pokud nepoznáme z všech jevů. Jedině z všech jevů pak dává tyto složky existence, dává jim chuť plnosti. No a to je vypaseno. První musíme poznat na základě poznání čtyř vznešených práv, musíme poznat to přechodné, naše agregáty, naše sféry poznání a tak dále. Pak v té přechodnosti poznáme Momentální změnu, všechno, všechno, co je nestále, se mění v každém okamžiku. To ne, že se mění za, za rok, za dva, za tři. Aby se měnilo za rok, za dva, za tři, musí se měnit v každém okamžiku. No a to poznáváme právě na základě správné koncentrace, správného úsilí a které se opírá o bdělou pozornost. No a jsme vybaveni k tomu, aby jsme našli v rámci toho, této nestálosti v, nám, v rámci strasti, nestálosti, aby jsme našli plnost. To je buddhismus. No a proto o tom se budeme bavit příští týden, proto eh, vlastně Kumara stejně tak jako Vysudimaga i jiné, i Abhidharma Makóša vlastně vysvětluje čtyři vznešené pravdy na základě dvou aspektů. Naše zkušenost je tež na základě dvou aspektů. metoda je též na základě dvou aspektů. Všechno vlastně je na základě dvou aspektů. Aspekt plnosti, ať už plnosti v rozlišování nebo plnosti bez rozlišování. No a aspekt relativní. No a ten aspekt plnosti je jedině možný na základě přímé realizace. A proto, aby jsme získali přímou realizaci, musíme mít dukha pariněja. O tom budeme mluvit příští týden. Duka, Co znamená dukha? duka znamená stav. Du znamená špatný. Ta nestálost. Je špatný stav. K doslova znamená nebe. Být ve stavu nestálosti, být je jako být pod špatným nebe. Ale jiné nebe z hlediska Naší světské zkušenosti my nemůžeme najít. Všichni jsou pod špatným nebem, protože jsme se narodili, když jsme se narodili, určitě ze stárnem, určitě zemřem. Tento proces, tomuto procesu se nikdo nemůže vyhnout. Ani Buddha se mu nemůže vyhnout. Ten, kdo se narodil, musí zemřít. Ať už se narodil jakýmkoliv způsobem, jednou se narodil, musí zemřít. To je zákon. No a teďkon první musíme poznat, že to, co umírá, vlastně není žádné já, ale to, co umírá, to jsou ty součástky které já tvořím. A ty součástky jsou zase ze součástek. A tak vlastně, jak náš text ukazuje, to jde do nekonečnosti. Čili v, v naší zkušenosti, světské zkušenosti, se nedá chytit žádné jádro ale my jednáme jako kdyby tamto jádro bylo, protože nemáme pariňá. Pariňá to znamená, pary je všude okolo a znamená znalost. Znalost všude okolo, že stav nestálosti nemůže být, ať si užíváme jakkoliv, nemůže být dobrým stavem. Dobrým stavem znamená stav plnosti. Může být zdravým stavem, může být šťastným stavem, ale nebude nikdy stavem plnosti. To znamená ducha. Aby jsme získali přímo realizaci, musíme to parí, musí být pariněja, musí být poznána v plnosti. Jestli ji poznáme v plnosti, pak důvod, toho, důvod tohoto stavu neuspokojenosti, neuspokojení můžeme opustit tento stav nedokonalosti musí být opuštěn, když poznáme, z čeho ta nedokonalost pochází. Ta nedokonalost pochází z našeho chtíče, z naší chtivosti. Protože máme chtivost a stotožňujeme se s tou chtivostí, proto v sobě nenacházíme plnost. Stav plnosti je stav bez chtivosti. Čili stav neúplnosti je díky chtít. Jestliže toto poznáme, a opustíme chtíč, no pak je konec chtíče je konec neúplnosti. Konec chtíče je konec neúplnosti. To neznamená, že my... Eh, Nepotřebujeme mít střechu nad hlavou, my nepotřebujeme mít snídaní a oběd a tak dále. Naopak, my to potřebujeme všechno, ale jenom v tom nenajdeme plnost. Tu plnost musíme hledat, přestože bez těch věcí nemůžeme žít, v nich tu plnost nenajdeme. My musíme ty věci mít, ale musíme se bránit chtíči vůči těmto věcem. No a aby jsme toho byli schopni, my nemůžeme se rozhodnout, já nechci mít chtíč. Když se rozhodneme, já nechci mít chtíč, no tak to je též chtíč. My se nemůžeme rozhodnout, já chci být plný, protože chci být plný, to je též chtíč. To je paradox. My se nemůžeme rozhodnout, my nezískáme Probuzení tím, že chceme být probuzení, ale přesto, když nechceme být probuzení, tak se nikdy v probuzení nedojdeme. Čili, aby jsme pochopili, co vede, do stavu plnosti potřebujeme mít střední cestu. A střední cesta je ta stav plnosti, stav zničení já, zničení jáství, ten sačí taba. ten musí být přímo realizovat. Bez prýmé realizace my stav plnosti nepoznáme. Buddha perfektní Budha, ho pozná v jednom okamžiku, žák ho poznává procesem. První vstoupí do proudu, pak se v tom proudu usadí, že tím, že bude redukovat své chtíče, až ty, sensuální chtíče pro něj nebudou hrát žádnou roli. No a nakonec se stotožní s tím stavem plnosti. No to je proces. Proces přímé realizace. No a aby jsme ten proces přímé realizace získali, potřebujeme ta maga bávé taba. Ta musí být kultivována. Ta střední cesta musí být kultivována. Když kultivujeme střední cestu, no tak ty, co je popsané jako články střední cesty, nebudou nikdy pohromadě. Protože když máme správný názor, to neznamená, že máme správnou mluvu a správné činění a že máme správnou koncentraci a že máme správní saty a že máme správné úsilí, to vůbec neznamená. Ale ve stavu přímé koncentrace všechny tyto složky se objevují na jedno. A to je střední cesta. Střední cesta je tedy z hlediska pravdy konvenční, to jsou různá rozlišení, různé rozdělení, z hlediska pravdy nejvyšší to je jednota, jednota všech těchto složek, které jsou, které tvorí cestu k přímé realizaci. Když tuto jednotu přímo okusíme, no tak máme zkušenost plnosti. A ta zkušenost plnosti nás nikdy nemůže opustit. No a jestliže máme tu zkušenost plnosti, která nás nikdy neopustí, no pak máme opravdu primé poznání budhova učení. No a to primé poznání budhova učení je ať už z hlediska žáka, nebo z hlediska bodysatvy, z hlediska pro sebe, je nic jiného než ta transcendentální moudrost. V rámci této nestálosti, v rámci strasti, která nestálost přináší, my jsme našli plnost. A my vidíme tu plnost, jako něco skutečného. Ta nestálost neobsahuje všechno, protože nirvána, nejvyšší realita, není nestálost. Strast tež neobsahuje všechno, protože nirvána, takovost, není strast, ale nejáství obsahuje všechno. Obsahuje jak nestálost, jak strast, tak i nirván. No a proto vlastně čtyři vznešené pravdy je jedna pravda. Pravda nejáství. Z hlediska nedualistického poznání pak pravda takovosti všech jevů. Pravda těla, dármy, který Budha, plně probuzený Budha, plně realizoval. Proto se stál darmo. Když mluvíme o darmě, mluvíme o Budhovi. Když mluvíme o Budhovi, mluvíme o darmě. Ten Buddha, který se narodil a který zemře, to je jen konvenční Budha. Skutečný Budha je darmo. No a ta dharma je objekt transcendentální moudrosti, který každý musí poznat sám pro sebe. Proto Buda učí, aby jsme se stali dhamma dýpa. <laughs> Ostrov darmy. Ostrov darmy je poznání plnosti v naší přechodné zkušenosti, v naší přechodné existenci, v našem přechodném světě. No, a pro dnešek by to stačilo. To máme předkrm na vysvětlení čtyř vznešených práv bez Ordevu. Po, ve francouzské kuchyni nic, žádné lahutky nemůžou přijít, tak jsme si dali dneska předkrm a příště začneme s čtyřmi vznešenými pravdami z hlediska textu Kumarážíva, tak jak je vysvětluje. Kumarážíva je vysvětluje, z hlediska konvenční pravdy, konvenčního, ale z hlediska rozlišování. Rozlišení je konvenční pravda též. ale přesto, že vysvětluje čtyři vznešené pravdy z hlediska konvenční pravdy, pravdy rozlišování, jako Velký jogín a velký realizátor do toho dává chuť autentity. Není to stejné ani s magou, ani s, s, s tím, co najdete v popisech eh, spisů eh, pro žáky v v severním buddhismu má to chuť, chuť originality. No a originalita patří básníkům. No a Buddha byl též básník velké osobnosti buddhismu. Všichni byli básníci, protože tu krásu Transcendentální moudrosti my slovy předat nemůžeme. Normálními slovy. Musíme je předat různými poetickými úkazy. Vlastně stejné máme i v křesťanství, v židoství, v islámu, ve všech náboženstvích. Tu, vlastně, tu pravdu nejhlubší můžeme předat jen úkazy. No a v tom je tež Kumara Džima jako velký jogín. Je obzáště zručný. No a tak tady skončíme pro dnešek. Dáme zásluhy pro dobro všech bytostí a příští týden se pustíme do čtyřnešených prav. Ještě nějaké dotazy, jestli má Honza nebo někdo? Hm? V četu zatím žádné dotazy nejsou, takže pokud nemá někdo teď aktuálně, tak můžeme předat zásluhy. A... Tak si připravte když tak něco, hm? aby tady starý Damadýba furt nepovídal a všichni mladí ne, nenacházeli v sobě sílu k inspiraci. Hm? Tak dobře, eta vata chamehi sambhātam punya sampadam, sabbe deva anumodantu sabasampati sidiya. Eta vata chamehi sambhātam punya sampadam, sabbe bhuta anumodantu sabasampati sidiya. Eta vata chamehi sambhātam punya sampadam, sabbe satta anumodantu sabasanpati sidiya, aaka satta chabumatta deva naga mahidika punyanta ganumodittwa chiramrakantulo ka sasanam, satta chabumatta deva naga mahidika punyanta ganumodittwa chiramrakantu desanam, aaka satta chabumatta deva naga mahidika punyanta ganumodittwa chiramrakantu tu Devo, vasatukálen, sasasampati hotuča, píto, bhavatu loukouča, rážá, bhavatu dammiko, sádu, sádu, sádu. Tak příští neděli budeme pokračovat a připravte si nějaké dobré otázky, aby jsme měli víc diskuze. Hm?